Isten te hozott, gyermekeim, mm. és te hozott mm. Az egész család nevében, mama, hat köszöntselek fel én. Elvégre, Bandi bácsi a legöreget. Vágott virág helyett. Fogadd el tőlünk ezt. De óvatosan vedd át. Mi lehet itt a, Á! Ah! Rózsapa! Oh, Tűcső! Oh. Kis kitalálta volna! Megszúrta a kezét a tövis! Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Elültetjük a kert sarkában, egész nyáron pirágzik, és emlékeztet rá, hogy a gyerekeid gondolnak rád. Bandikám, ez nem fog megeredni. Dehogy mm. nem! Konténeres! Majd én elültetem! A mamával egy Zoli? Há, egy szülőtőkét is ültethetnénk! A annak legalább nincs tüskéje, de van valami hasznos. Zsiga, zsiga, te sem tudsz csöndbe maradni. Méltó párja vagy ennek a cserfes kislánynak. Ah, áll, csak úgy nekem nem a zsiga bácsi a párom, hanem a nagyi, meg a manci néni, Mert mi vagyunk az ünnepeltek. Köszönöm, csak? Rólam megfeledkeztek volna. Dehogy van mancikám. Ti hárman vagytok, Margitok. Mi vagyunk a három margitok, Köszönet, hogy rólunk szóltatok, Ezért aztán finom menüt tálalunk. Mi vagyunk a három grácia, Annyit mondok nektek, hogy szia, És a boldogságtól szinte oldalunk. Ha <laughs>